A tizenkilencedik fejezet Izrael Egyiptomból való kivonulásának harmadik hónapjában ugyanazon a napon érkeztek meg a sínai pusztába. Elindultak ugyanis Refidimből, és eljutva egészen a sínai pusztáig, ezen a helyen táboroztak le, és Izrael itt ütött sátrat a hegyel szemben. Mózes pedig fölment Istenhez, és hívta őt az Úr a hegyről, és szólt, Ezeket mond Jakob házának, és hirdesd Izrael fiainak. Ti magatok láttátok, miket tettem az egyiptomiakkal, hogyan hordoztalak titeket szárnyakon, és vezettelek ide magamhoz. Ha tehát hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, az összes népek között különleges tulajdonommá lesztek, mert az egész föld az enyém, és ti, papi királyság és szent nemzet lesztek számomra. Ezek azok az igék, melyeket el kell mondanod Izrael fiainak. Mózes jött, és miután összehívta a nép nagyjait, Eléjük tárta mindazokat a beszédeket, Melyeket az Úr rábizott. És együttesen válaszolt az egész nép, Megteszünk mindent, amit az Úr mondott. És amikor Mózes visszavitte az Úrhoz a nép igéit, Szólt hozzá az Úr, Íme, én eljövök hozzád sűrű felhőben, hogy a nép hallja, hogy beszélek hozzád, és neked is mindig higgyen. Megvitte tehát Mózes a nép igéit az úrnak, aki mondta neki, Menj a néphez, és szenteld meg őket ma és holnap, Mossák ki a ruháikat, és legyenek készen harmadnapra. A harmadik napon ugyanis leszáll az úr az egész nép színe előtt a sínai hegyre. Vonj határt a népnek, köröskörül, és mond, vigyázzatok, föl nem menjetek a hegyre, ne is érintsétek a határait. Mindaz, aki megérinti a hegyet, halállal fog meghalni. Kéz nem fogja őt érinteni, hanem megkövezik, vagy lenyilazzák. Akár állat lenne, akár ember, nem marad életben. Amikor pedig harsogni kezd a trombita, akkor jöjjenek a hegyhez. És lejött Mózes a hegyről a néphez, és megszentelte. És miután kimosták a ruháikat, szólt hozzájuk, legyetek készen harmadnapra, ne közeledjetek, asszonyaitokhoz! És már elérkezett a harmadik nap, és virradni kezdett. És mennydörgés és villámlás kezdődött, és nagyon sűrű felhőt akarta be a hegyet, és harsogni kezdett a trombita szó. És a népet, mely a táborban volt, félelem fogta el és amikor Mózes kivezette őket a táborból Isten elé, megálltak a hegy lábánál. Az egész sínai hegy füstölt, mert az úr tűzben szállt le rá, és füst gomolygott belőle, mint a kemencéből. És hevesen rengett az egész hegy. Lossanként a trombitaszó erősödött. Mózes szólt, és Isten Válaszolt neki szóval. És leszállt az úr a sínai hegyre, a hegy tetejére, és hívta Mózes-t a csúcsra. Amikor fölment, mondta neki, menj le, és figyelmeztesd a népet, át ne hágják a határokat, hogy lássák az urat, és nagy sokaság vessen el közülük. A papok is akik feljönnek az Úrhoz, Szenteltessenek meg, Nehogy lesújtson rájuk. És mondta Mózes az Úrnak, A nép nem jöhet föl a sínai hegyre, Hiszen te tanoskodtál és parancsoltad, Bony határt a hegyköré, és szenteld meg azt. Az Úr szólt hozzá, Indulj, menj le, Azután jöjj föl te, és veled áron, a papok pedig és a nép át ne a határokat, és fel ne jöjjenek az úrhoz, nehogy megölje őket. És lement Mózes a néphez, és elmondott nekik mindent.